מזמור קי"ד בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו, הים רעב ינוס, הירדן יסוב לאחור, ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן, מה לך הים כי